І знову згадавши про Улю, я деякий час ні про що інше вже не міг думати про неї і сина, яким він буде. Рахуючи зазулене кування, я присів на купу галузяк, зняв свої шахтарські черевики і так, рахуючи, стулив повіки і непомітно для себе провалився в сон. А коли я проснувся, то минуло не менше двох-трьох годин, а може й більше. Це я побачив по сонці, що вже сховалося за деревами. Але зазу лікувало, як і раніше. І ще я подумав, як добре спати, коли нічого не сниться. І ще я ясно уявив білявого хлопчика, схожого на мене самого в дитинстві, на нашому городі за садком. Низко літають ласцівки, дзвони від церкви, здається, сією цією картинкою я й заснув, і ось проснувся, а воно все перед очима, наче якийсь неясний спогад про самого себе, чи може і найперший, відколи себе пам'ятаю. Моя сонливість, звісно, пояснювалася дикою, нелюдською втомою, і все мені щось заважало, і я вирішив, Ще цього разу то ті чорноліські зазулі. І у той момент, коли я, проснувшись, ще напівлежав на купі галузя, до мого вуха долинув постріл сухий і короткий пістолетний постріл. Мій натренований на війні слух не міг сплутати цього звуку з жодним іншим. До ставок залишалося вже менше кілометра і вітер був якраз звідти. Я миттю схопився, зробив два кроки в напрямку ставок, але пострілів більше не було. Десь застрекотала сорока, і це було все. Деякий час я напружено оглядався в мерехтіння видовжених вечірніх тіней, в просвітах між грабами, аж поки не зрозумів, що стою босими ногами на мурашнику. Тоді я швидко взувся, і, тримаючись краю лісу, пішов до ставок. Коли справа у тих просвітах почав проглядатися луг, а за ним вже стало видно і коноплі, і похилий дах старої клуні, то, мимоволі, перед очима постали картинки вчорашнього бою. Кров знову вдарила мені в голову, хоч я намагався діяти обдумано. В ту мить, як це часом траплялося і раніше – і мої власні руки, може, через важкий трофейний ППШ, що відтягав їх до колін. Здалися мені занадто довгими, і тоді замерши на краю лісу я вже сам собі був схожий на колишнього піхотинця. Вийде я на луг, відразу став безручною мішенню, отож довелося робити ще півкруга лісом перш ніж наблизитися до греблі. Зупинившись на краю Вільшаника, ще деякий час прислухався, а тоді, крадучись, рушив попід самою греблею. Я, як міг, старався не стати легкою здобичю. Не раз бачив, як уміли погеройськи помирати наші хлопці, хоча й гинули часто, ні за цапову душу. Мав надію, що й в мене вийде не гірше. Проте, щоб не йти, то навіть і думки такої не виникало. Я ще з самого початку зняв автомат із запобіжника і вирішив. Перша черга має бути максимально довгою. Десь від середини греблі вже проглядався протилежний її край. Повільно, стараючись не хлюпнути, я переступив через струмок що джеркотів з монаха. Невже колишній піхотинець таки скористався своїм останнім патроном, але ж я сам не радив йому попадати їм у руки ще раз. І все ж щось підказувало мені, що це не так, дійти до краю греблі, а тоді буде видно. Далі, може, вже й не буде часу думати. І, хоча мочаром через вільшину. Я просувався досить повільно. Врешті-решт таки вийшов насухіше. У тому місці, де ми перший раз ставили віліса,